بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عاذني الله واياكم من النار kita lanjutkan pelajaran kitab sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir ila taslim ke anak keteraha karya syekh al-allamah al-muhaddith muhammad an al-albani rahimahullahu taala masih melanjutkan dari membaca riwayat-riwayat yang datang dalam permasalahan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat salatnya. Kita lanjutkan pada salat yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala salatul maghribi Salat Maghrib. "Kata Rhamadh Allah, wakana Sallallahu Alaihi Wasallam, iaqra' fiha, ahyanan, bikiṣār mufassali Hadith riwayat Al Imam Al Bukhari, wa Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat Maghribnya beliau membaca kisar al-mufassal wa qala hatta innahum kanu idza sallu ma'ah wa sallama in sarafa ahaduhum wa innahu layubsira mawaqi'an hadis ini riwayat al-imam an-nasa'i dan Imam Ahmad dari sahabat Rafi bin Khadijah Rafi bin Khadijah <tuh> seakan-akan mereka para sahabat yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai salam dan jamaah salat itu keluar dari salatnya mereka berbalik Maka ketika mereka kembali Dari masjid-masjid mereka ini Mereka akan mendapati Dan masih terlihat Bagi mereka Tempat-tempat Tertancapnya Anak-anak panah Nah hadis yang pertama Menunjukkan kepada kita bahwa Nabi membaca Surat-surat kisar al-mufassal Dari surat ad-duhaa sampai Anas. An Hadis yang kedua menunjukkan kepada kita bahwasanya salat tersebut ringkas dan ringan. Ketika telah selesai salat, maka para sahabat itu masih dapat melihat di mana letak bekas tancapan dari anak-anak panah mereka. Nanti akan kita jelaskan di faedah. Qala rahimallahu wa qara'a fi safarin biwatti ni zaitun fi ra'atith thaniyah Hadits ini riwayat Alim Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib Hadits sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam safarnya ketika salat maghrib dengan surat Wattini waz Zaitun pada rakaat yang kedua وكان احيانا يقرا بطوال المفصل واوساطي فكان تارة يقرا ini adalah mauquf lafaz hadis ini adalah mauquf bukan marfu jadi hadis ini adalah perbuatannya wa perbuatannya Abdullah bin Umar bukan perbuatannya Nabi SAW alaihi di sini mengartikannya dengan Perbuatannya Abdullah bin Umar wa kana ahyanan dan Abdullah bin Umar beliau membaca surat-surat tual al-mufassal dan juga surat-surat Awsatul Mufassal di dalam salat maghribnya. Ini perbuatannya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala rahimallahu wa taratan bi at Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu anhuma dan terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tur di dalam salat maghribnya. Wa taratan bil mursalat qara'a biha fi akhirish salati shallallahu alaihi wasallam. Hadits ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummul Fadl. Ummul Fadl Ibnu Abbas ukhti ukhtunam ukhtu Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhum dan terkadang Nabi SAW membaca surat al-mursalat beliau membaca surat tersebut di akhir-akhir salat yang dilakukan sebelum beliau meninggal waqala rahimallahu wa kana ahyanan yaqra bi tula at-tauliyaini al a'raf Fir fir'ataini hadis ini riwayat alim al bukhari taib atau lafaz yang sebelumnya ditula at tawliaini ini riwayat dari zaid bin thabit dan yang setelahnya itu riwayat dari aisyah radhiyallahu anhum dan seluruhnya itu dari lafaz al imam al bukhari Nabi SAW di dalam salat maghribnya Pernah atau terkadang ya Di sini pernah Dalam riwayat tangan disebutkan sekali Ini hanya terjadi dalam Sekali saja Beliau sekali pernah membaca Surat Dari surat dua yang panjang Surat dua yang panjang Dalam Al-Quran Tapi disebutkan dalam catatan kaki Qal ayi, b'atul suratayn al-tawilatayn, w'tul ta'niyth atul, w'tauliyyini t'sni t'sniyah t'ulah, wahum al-araf attifaqan, wal-an'am al-arajah, kama fi fatihil bari. Dua surat yang panjang dalam Al-Quran yaitu surat al-Araf dan surat al-An'am. Ini surat yang disifati dengan surat yang panjang Walaupun sebenarnya surat yang terpanjang itu adalah surat al-Baqarah Tetapi Pensifatan itu tidak dimiliki dalam surat al-Baqarah Dikarenakan surat al-Baqarah itu adalah surat yang ringan Adapun ini disifati dengan surat yang panjang karena berat Berat Dan juga Memang disifati dengan sifat yang panjang Ayat-ayatnya itu panjang-panjang Dalam satu ayatnya Surat Al-Araf dan Al-An'am. Disebutkan di sini diriwayat yang setelahnya, wakan ahiyan yang qiraq betul lah al-tawul Al-Araf firqaatin. Beliau membaca Surat Al-Araf di dua rakaatnya. Jadi rakaat yang pertama setengahnya, kemudian rakaat yang kedua itu setengahnya. Al-Araf ini tiga belas setengah. 13 lembar satu halaman. Ya, berarti dibagi 2. 6 6 1/2 6 5 lebih. Qala rahimallahu wa taratan bi al-anfal fi rak'ataini. Hadits ini riwayat al-Imam at tabrani dari sahabat Zaid bin Thabit dan hadits ini dhaif. Hadits ini dhaif. Yang sahih adalah riwayat yang sebelumnya. Ya, karena sebelumnya juga dari sahabat Zaid bin Thabit. Itu yang sahih. Yang datang dalam riwayat Al-Bukhari. Yaqra' bitula at ini. Jadi ini tidak ada. Yang sahih. Beliau membaca surat Al-Anfal. Yang sahih hanya beliau membaca surat Al-Araf. Faedah yang kita ambil dari bab ini. Berkaitan tentang bacaan yang disunahkan ketika di Salat Maghrib. As sunnatu fi Qur'an di Maghrib hia at-takhif wa at Bacaan yang disunahkan pada Salat Maghrib adalah at takhfif yang ringan, at taqsir yang ringkas. Ini yang disunahkan dalam Salat Maghrib. Kalau dalam salat yang sebelumnya salat Asr kita sebutkan di sana as sunnatu fi salatil asri at takhfif. Salat Asr itu yang disunnahkan adalah ringan. Adapun salat Maghrib maka ini lebih lagi lebih ringan. Dan dia menambahkan dengan taksir, dengan ringkas. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Fath beliau menyebutkan menukilkan dari Al-Imam at tirmidhi Wa dzakar At-Tirmizi anil amala Guna ahli ilmu, pada bacaan di Maghrib, kisar al-mufassal. amalan yang dilakukan oleh ahli ilmu, yang sebelum-sebelumnya, mereka membaca dalam salat Maghrib itu dengan surat-surat kisar al-mufassal, surat ad-duha, sampai surat an-nas. Maka beliau memberikan catatan tambahan. Kata beliau, Rabbul Taala wahada yusiru bi hikayatil ijma alehi. Perkataan ini seakan-akan menunjukkan faidah hikayat tentang ijma kesepakatan para ulama mereka membaca dalam surat-surat Kisar al-Fasal. Dan ini telah kita sebutkan dalam awal-awal pelajaran di awal bab tentang riwayatnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad, "Kan iaqra fil Maghribi biqisar mufassal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di dalam salat Maghribnya surat-surat kisar al-Mufassal. Ini Allah yang sunnah. Ini Allah yang sunnah. Nanti akan kita tambahkan juga yang sunnah Termasuk yang sunnah Jadi yang bukan termasuk sunnah adalah Membiasakan membaca surat di, di, di solat maghrib Itu dengan surat-surat yang panjang Sampai ya, Terjadi malal atau kebosanan Dari jamaah tersebut Ini yang dilarang Namun sekali atau Diamalkan dalam sesekali Sebagaimana diamalkan oleh Nabi SAW Beliau membaca panjang, ya dengan surat Al-Araf, kemudian juga dalam surat Al-Mursalat dan surat At Tur. Kemudian dari hadis ini, hadis yang setelahnya hadis Rafi' bin Khadij. Beliau menyebutkan, 'kan wida salumaa salama bihim qansaraf ahaadum wa innahu layub surmawaki anubulah'. Para sahabat ketika selesai dari Salat Maghrib, beliau mereka masih mendapati di mana letak panah-panah mereka. Nah, Sahabat Rabi bin Hadid ini termasuk Sahabat yang dikenal masyhur. Beliau ini mahir dalam memainkan anak panah. Ya, beliau termasuk dari kana mina Sahabati al Mahiruna Firrimayah, Sahabat yang mahir dalam bermain panah. Dan di sini faedah, warimaya itu min sunnah Dan bermain panah Ataupun yang misalnya, menembak dengan alat-alat tembak. Ini termasuk dari bagian as-sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Al-Bazzar dari sahabat Mus'ab bin Sa'id an Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bilrami fa innahu khairul li'abikum. Hendaknya kalian memainkan atau hendaknya kalian latihan bermain panah, bermain menembak karena ini permainan yang paling bagus bagi kalian. Ini hadis termasuk hadis yang disahihkan oleh al-Lama Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian juga dalam riwayatnya disebutkan dari sahabat Aqbah bin Amir riwayat Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mimbar Aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar. Ketika menyebutkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah bersiaplah kalian dengan segala kemampuan dari kekuatan ya segala kemampuan yang kalian miliki dari kekuatan maka beliau menyebutkan ala inna quwwata arrami beliau ulangi tiga kali ala inna quwwata arrami ala inna quwwata arrami Sesungguhnya kekuatan itu adalah arrami. Tembakan. Panahan. Beliau ulangi sebanyak Tiga kali. Al-Imam An-Nawi dalam kitabnya Syarh muslim "Wa fihi arrami wal munadalah wal i'tina' bi dzalik binniyatil fi sabilillah." Dalam hadith-hadith ini terdapat keutamaan, keutamaan menembak, wal munawwalah berlatih dalam menembak, munawwalah ini lebih tepatnya adalah satu dengan yang lainnya saling berlomba, ya, mereka mencari nama eh, perburuan atau sesuatu yang menjadi target dan di sana mereka bermunawwalah berlomba-lomba untuk mendapatkan target tersebut. Wal i'tina dan juga latihan. Ya, eh, dalam hadis-hadis ini terdapat latihan keutamaan dalam menembak dengan niat atau diniatkan dalam rangka al jihad fi sabilillah, mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sahabat Rafi bin Hadid itu termasuk Sahabat yang ya digelari dengan kanasohrawiyan disebutkan dalam Syiar Alamin bila kanasohrawiyan beliau adalah Sahabat yang menguasai medan padang pasir, ya, gurun-gurun pasir itu beliau kuasai. Sahrawi yang hidupnya itu berkeliling di gurun-gurun pasir. Juga disebutkan Alimun Bil Muzarah ah wal Musaqah. Beliau Sahabat yang berilmu dalam perkara pertanian dan juga dalam perkara pengairan al musaqah Disebutkan dalam hadis tersebut di mana beliau melihat anak-anak panahnya itu masih terlihat. Artinya ini menunjukkan kepada kita faidah bahwa salat maghrib itu ditunaikan dengan ringkas dan pendek. Nampaknya sehingga malam itu belum gelap sekali. Waktu malam itu belum benar-benar gelap. Mereka masih melihat di mana letak-letak anak panah mereka. Dan Maruf di zaman dahulu, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat minim sekali dari pencahayaan lampu. Ya, sangat minim sekali dari pencahayaan ya, lampu. Nampaknya sehingga mereka masih melihat di mana letak-letak anak panah mereka. Jadi setelah mereka main, kemudian mereka menaikkan sholat bersama Nabi. Dan ketika mereka kembali, keluar dari sholat, selesai, mereka masih melihat anak-anak panah tersebut. Ini yang sunnah adalah ta'jil ta iqamah di sholat maghrib menyegerakan iqamah, menegakkan sholat maghrib. Ini yang sunnah. Adapun surat yang dibaca, maka yang sunnah adalah dengan kisar al-mufassal, dan bisa di suatu waktu diamalkan dengan Tual al-mufassal, seperti surat al-mursalat. Kemudian juga surat at-tur. Dan juga bisa diawalkan, bisa diamalkan dengan surat yang tu'al. Sadu'u tu'al. Ya, yaitu surat al-araf. Dan ini diamalkan dengan hikmah dan ilmu. Ya, diamalkan dengan hikmah dan ilmu. Yang mana tidak menimbulkan fitnah. Ketika terjadi fitnah, maka itu tidak bisa diamalkan. Karena ini adalah hukumnya sunnah membaca surat al araf ya tentunya ini sangat panjang sekali, enam, memakan waktu yang cukup lama, satu juz itu mungkin sekitar setengah jam lebih, ya, salat yang sangat panjang. Bahkan mungkin kalau selesai salat maghrib bisa setelahnya itulah salat isya, ya kan? Maka di sini ketika hendak diamalkan harus dilihat dengan kondisi bagaimana makmumnya kesiapan makmumnya yang lebih daripada itu mereka harus mengilmui ya mengilmui hadis ini mereka sudah faham ternyata memang ada sunnah tersebut dan mereka pun memiliki kesiapan untuk mengamalkannya dan maruf dari kalangan para sahabat mereka itu adalah orang-orang yang semangat dalam mengejar kebaikan semangat dalam mengamalkan kebaikan dan mereka akan mengambil ya, kesempatan itu dengan sebaik mungkin, terlebih ketika bersama Nabi S.A.W. Nah, dan itu pun hanya disebutkan dalam uh, riwayat satu kali dalam seumur hidup Nabi S.A.W. Baits surat Al-Araf. Adapun secara kumannya dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Nabi membaca kitab Al-Mufassal. Qala Allahu Taala al-qiraatu fi sunnatil Maghrib." Bacaan surat di dalam salat sunnah maghrib. Wa masunnatul maghribi al baghdiiyah, fakan yaqra fiha, "Qul ya ayuhal kafirun, wa qul huwa Allahu Hadis ini riwayat alimam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar. dan hadis ini sanatnya doif. Hadis ini sanatnya doif. Adapun dalam salat sunnah maghrib ba'diyah. Ini maksud di sinilah salat sunnah maghrib dua rakaat setelah salat maghrib. Atau juga di sini ini maksud yaitu salat sunnah di antara salat sunnah rawatib yang dua belas. Beliau membaca. Sallallahu alaihi wasallam surat al kafirun dan surat al ikhlas. Terkait dengan hadis ini, riwayatnya doaif. Riwayatnya doaif. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hatim al-Razi, ketika beliau mengomentari hadis ini, Laisa dal hadithu bis sahih. Hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Nah, akan tetapi salat dua rakaatnya itu sahih. Ya. Yang tidak sahih adalah kafiah bacaannya. Nah sehingga kalau tidak sahih maka kita kembalikan kepada hukum asal Salat-salat sunnah itu dibaca dengan pendek Dan dia bisa memilih surat yang dia inginkan Adapun pun dua rakaatnya Itu adalah dua rakaat yang diamalkan Termasuk dari dua rakaat dalam salat sunnah rawatib yang dua belas Kalau rahimahullah ta'ala salatul isya yang berikutnya adalah salat isya. Kana sallallahu alaihi wasallam membaca fi ra'ataini al min wasthil mufassal. Hadis ini riwayat An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Pada salat isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam dua rakaatnya yang pertama dari surat-surat Wasthal Mufassal. Wasthal Mufassal dari surat, -surat Al-Mursalat al atau An-Naba sampai surat Al-Lail. Qala rahimallahu taala fakana taratan <todohan> yaqra' biwasyamsi waduhaha wa ashabaha minas suwar. Terkadang Nabi SAW di dalam salat isya beliau membaca wasyamsi wadhaha dan surat-surat yang semisalnya Hadis ini riwayat Alim Ahmad dari sahabat Buraidah bin Husayb Hadis ini sahih Qala rahimallahu taala wataratan bi idza as-sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha Hadis ini riwayat Alim Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan terkadang di dalam salat Isya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Idhas samaun syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Wa kana biha. Dan ketika beliau membaca surat tersebut, beliau bersujud ya, sujud tilawah di dalam salatnya. Ya ini di antara hadis yang sahih di dalam periwayatan yang datang dalam sujud tilawah Kata Rasulullah SAW, "Wakarā marta fi safari bi watin fi raka'at al-ula." Hadis ini diriwayat Alimam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Al barra bin Azib. Pada salat Isha, ketika safar, Nabi membaca surat Watin wal Zaitun di rakaat yang pertama. Kata Rhammatullah wa nhaa' an italat al-qiraat fiha. Walaikah pina Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari memanjangkan bacaan di dalam solat isya. Hal ini terjadi ketika Sallamu alaihi wasallam beliau melarang dari memanjangkan bacaan di isya. Hal ini ketika Sallamu bin Jabal Beliau mengimami Sahabat-sahabatnya Salat Isya Dan beliau memanjangkan bacaannya Fansarafa Fansarafa Rajulun minal ansar Fasalla Ketika di pertengahan salat Maka keluarlah Seorang pemuda Dari al-ansar Dan dia salat sendiri Al-ansar ini adalah Orang-orang dari Madinah yang mereka menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Saahbara muadzan maka fauchbirah fauchbirah muadzunan maka muadz pun dikabarkan dengan kejadian tersebut. Ini telah kita lewati riwayatnya. Fakalah innahumunafikun maka dia menyebutkan orang tadi atau pemuda tadi adalah seorang yang munafik. Walamma balagha dhalika ar-rajul dakhala Ketika masuk pemuda tadi bertemu Nabi maka dia pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Muaz Faqala lahu an-Nabiyyu maka Nabi bersabda kepadanya aturidu an takuna fattanan ya Muaz Apakah engkau menginginkan terjadinya fitnah wahai Muaz Idza amamta an-nas apa bila engkau mengimami manusia Mengimami manusia Maka bacalah Wasyamsi waduhaha Wasabih isma rabbikal a'la Waqra' bismi rabbika Wallayli ida yagshah Nah ini empat surat yang disebutkan Oleh Nabi Muhammad SAW Fa'innahu yusalli Waraka al-kabir Wa al Wa'adha'ul al wa al wa al hajah Karena sungguhnya yang di belakangmu itu orang-orang yang sholat ada di antara mereka orang yang tua, orang yang lemah dan orang yang memiliki keperluan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang telah kita lewati pada babak -bab yang sebelumnya berkaitan tentang kisah Muad bin Jabal yang memanjangkan sholatnya Faidah yang kita ambil dari bab ini Berkaitan tentang bacaan Nabi Dalam salat Isya As-sunnatu Fi kiraati Salatil Isya Bi mufassal Yang sunnah Di dalam salat Isya itu membaca Surat-surat wastil mufassal Ya dimulai Dari surat An-Naba Sampai surat Al-Lail Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad Kan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra fil isya bi mufassal dan juga hadis yang lainnya dalam riwayat an Nasa'i, kan Nabiyyu Shallallam yaqra fil isya bi shamsi wa duhaha Nabiyyu Shallallam beliau membaca dalam surat isya nya surat washamsi wa duhaha dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah Ketika Nabi Sallam melarang muad untuk memanjangkan kiroh, ah. ya. maka beliau menyebutkan apa? Bacalah ashamsi, bacalah al-lail, dan seterusnya. Nah, ini yang beliau baca, ya. dan beliau perintahkan sahabatnya untuk membaca dari surat-surat yang was-tul-muhasal. Ini adalah sunnah dan hukum asalnya adalah seperti ini, membaca dari was-tul-muhasal. Dan terkadang Nabi saw dalam riwayat yang lain disebutkan sebutkan rubama Ya, terkadang beliau memendekkannya dengan surat kisar mufassal, sebagaimana dalam hadis al-Bara' bin Azib, riwayat Muttafaqun Alaih. Sambil itu Rasulullah SAW qara'a fil isya bittin wal zaitun, fatham sambil itu ahad ahsan au asan sahutan min. Aku mendengar Rasulullah membaca dalam salat isya nya. Surat At-Tini Was-Zaitun Atau Wat-Tini Was-Zaitun Dan aku tidak pernah mendengarkan Seorang pun bacaan Yang lebih baik daripada Bacaannya Nabi ketika surat tersebut Ini terkait dengan Salat Al-Isya Adapun yang berikutnya itu Salatul Lail Salatul Lail InsyaAllah akan kita bahas pada Pertemuan yang berikutnya ini cukup panjang riwayatnya Dan insya Allah kita bersabar ya Satu demi satu Kita baca riwayat tersebut sampai selesai Nah Kemudian nanti kita akan masuk pada gerakan yang berikutnya Yaitu ar-ruku' ya, Ar-ruku' dalam salat ruku dalam salat Wallahu ta'ala alam salat Naqtafi biadal qadr Subhanakallahumma rabbi bihamdik. Asyadu alla ilaha illa anta astagfirka wa tublaik Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam